În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndrăzniți eu sunt, nu vă temeți, Fras creștin. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a istorisit o întâmplare minunată și plină de cel mai prețios înțeles. Într-o noapte, apostolii pluteau pe o corabie pe Marea Galilei. Iisus rămăsese în munte să se roage. iar târziu din noapte, iată că ucenicii văd plutind pe suprafața apei o făptură albă și crezând că e o înălucă s-au înspăimântat. Dar Iisus, în data lor, Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! Când au văzut ei că învățătorul lor se apropie de dâns și pășind pe mare ca pe uscat, Petru a zis, Doamne, de ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Vino, i-a răspuns Isus. Și după câteva clipe, iată-l pe Petru pășin și el pe deasupra mării. Dar în noaptea aceea, vântul era împotrivă și bătea cam tare. Valurile se ridicau învolvurate în sus și în jos, văzând petru acestea și că corabia rămăsese în urmă și până la Isus era încă de mers, îl cuprinse o frică mare, își pierdu cumpătul și începând în dată să se scufunde. Doamne, mântuiește-mă!" strigă el îngrozit. Iisus se apropie de el și întinse mâna ridicându-l în sus, îi zise, Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?" Iar după ce a intrat ei în corabie, vântul a stat și marea s-a potolit. Această zguduitoare pagină din Evanghelie, are două înțelesuri. Mai întâi, înțelesul cel mai apropiat ne arată o întâmplare adevărată petrecută pe Marea Galilei, salvarea lui Petru din Valuri. Dar Sfânta Evanghelie de astăzi mai are un înțeles tainic care nu-și pierde valoarea niciodată. Ce vrea să ne spună? că de câte ori cineva pierde credința în puterea izbăvitoare a lui Isus și se reazemă numai în puterile lui, se prăbușește, piere, fiindcă singura scăpare, singurul liman de izbăvire rămâne de apururi Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adevărul acesta are o mare valoare pentru noi creștinii, căci mulți creștini, ca și Petru, se scufundă în val. Călătorește pe o mare bântuită de furtună și stă gata, gata să piară înghițiți de ea. De ce să piară atâta mulțime de popor? De ce să se scufunde în valuri atâția credincioși ziși? fiindcă a pierdut credința adevărată în Isus Hristos, fiindcă vor să-și aranjeze viața aceasta pământească, numai cu puterile lor proprii, fără puterile credinții, fără învățătura lui Dumnezeu și a Fiului său Isus Hristos, care a venit lumină în lume. Ei bine, frați creștini, soarele vieții noastre, puterea și razimul acestei vieți este credința în Dumnezeu. Fără de mine nu puteți face nimic, a zis mântuitorul ucenicilor săi. Iar Duhul Sfânt din salmii lui David zice, dacă Dumnezeu nu zidește casa, în zadar se ostenec ziditorii. Nu putem zidi fără Hristos, mintea noastră este prea săracă și fără lumina Evangheliei nu putem ști care e rostul vieții noastre și nu putem deosebi binele de rău. Trebuie să ne temem de Dumnezeu și să avem mereu în mintea noastră că vom da seama înaintea Lui de toate faptele noastre. Pentru a ne îndrepta, avem nevoie de Isus Hristos, de Evanghelia Lui, de Biserica Lui, de preoții Lui, de Biserica și de dragostea și de mila Mântuitorului Hristos și de toată bunătatea Lui Dumnezeu. Dar dacă oamenii nu vor ne s pe Dumnezeu, nu numai că se vor scufunda în valuri grele, dar vor deveni de nesuferit unii față de alții, că și toată civilizația, cultura și progresul omului nu sunt decât vorbe goale, case zidite pe nisip, ce se vor risipi fără piatra de granit, temelia această sfântă care este credința în Dumnezeu, fiindcă nimeni nu poate scăpa în viața aceasta fără furtuni și necazuri. Nimeni nu este scutit aici, și învățat, și neînvățat, și sărac, și bogat. La toți intră în casa lor necazul, sabia, moartea, paguba, lipsuri și multe nenorociri. Vremea vieții noastre trece mai mult cu nori negri decât cu cer mai mult în furtună decât în liniște. Sunt două feluri de valuri și furtuni pe marea vieții noastre. O parte cu necazurile și întristările ei, iar altă parte ispitele și păcatele. Despre furtuna necazurilor și a suferinților cunos toți. Se tem de suferințe și fug, se feresc cât pot. Însă nu cunosc oamenii cealaltă parte, viforul ispitelor, al patimilor lumești, păcatelor, și nu știu că păcatul este pricina tot răul în lume. Puțin se înspăimântă, puțin umblă să scape de păcate, de patimi, de vicii rele. Și aceasta din cauza necredinței în Dumnezeu sau a puținei credințe sau a îndoielii de existența lui Dumnezeu și a vieții veșnice, că e de ajuns numai să te îndoiești că există Dumnezeu și tot acolo ajungi. Pentru aceasta vedem atâtea răutăți în lume, atâtea suferințe și lacrimi. Una din marile suferințe pe care o întâlnim foarte des este că aproape nu e casă, nu e familie ca părinții să nu se plângă de copiii lor. Copii neascultători, răi, obraznici, le fac greutăți mari părinților în fel de fel de tipuri. În altă parte lipsește pacea dintre soți, certuri, bătăi, până la urmă despărțiri. Iată corabia învăluită de valuri, iată corabie izbită de toate părțile de viforul necazurilor. În altă parte furtuna morții s-a abătut și a zmulț din rădăcini pe unul din soți, rămânând celălalt în haina neagră a tristului doliu. Pricina tuturor relelor este păcatul și depărtarea de Dumnezeu, căderea în necredința omului. De aceea îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră vânturi protivnice, să se înfurie mare acea sălbatică cu ură și să urle, lovind cu greu în corabia vieții noastre, în casa noastră. Ca noi, îngroziți de cele ce vedem, să strigăm la Dumnezeu ca Petru, să-L căutăm pe El, să ne rugăm Lui cu mai mult foc și cu credința arzătoare, așa cum observăm la Sfântul Petru, că atunci când a văzut că se scufundă, a strigat cu toată puterea, Doamne, mântuiește-mă că pierd! Așa și noi, iubiți Creștini. Așa și noi trebuie să strigăm în durerile și necazurile noastre numai la Dumnezeu, căci numai El poate să ne scoată din ele și să liniștească marea cea înfuriată și tulburată a vieții noastre. La El trebuie să strige soția când vede că soțul ei iubit de altă dată nu mai trage acasă cu aceeași dragoste, nu se mai roagă lui Dumnezeu, nu mai merge la biserică. Copiii sunt dezbinați, înrăiți și învrăjbiți. Simte cum corabia vieților se scufundă. Casa lor este în primejdie de a se în valuri și toate bucuriile lor sunt spulberate. Și viața lor amenințată de a se despărți, de a se nărui cu totul. În această situație să strigăm către Dumnezeu din adâncul sufletului: Doamne, casa mea se scufundă în adâncul mării! Doamne, copiii mei sunt în pierzare! Și nori negri ai nenorocirilor s-au abătut în furiața asupra vieții noastre! Apă ne Doamne, că ne scufundăm! Așa să strige părinții pentru copiilor, așa să strige copiii pentru părinților. În toate felurile de supărări, de greutăți și necazuri, să strigăm plin de credință pe Dumnezeu. Fiindcă nu este departe de noi, El este lângă noi ne aude și știe totul ce se întâmplă cu fiecare în parte. Dar ne lasă în primul rând să ne recunoaștem noi vina și necredința și depărtarea de El, căci numai faptele noastre cele rele ne depărtează de mila și de bunătatea Lui. Să ridicăm glasul nostru atunci cu multă încredere și să simțim prezența Dumnezeirii Lui lângă noi și printre noi păcătoși. Și să avem și răbdare, să așteptăm că își poate vrea să pună la încercare credința noastră, să avem răbdare, să ne gândim că de atâtea ori El a strigat la noi și n-am voit să-L auzim. N-am vrut să ascultăm, să îți răspundem cu bucurie. Și viața noastră este o corabie prinsă de furtună în mijlocul mării. Dar dacă trăim o viață cu Domnul, dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, nu avem de ce să ne temem în toate furtunile vieții acesteia căci apare Stăpânul Hristos, scăparea noastră, și se face lumină în întunericul nopții, izbăvindu-ne de vifor. Când vine vremea când se face noapte în viața ta creștine, când toți te părăsesc să știi că se ivește Domnul, Mântuitorul tău și-ți strigă, nu te teme, nu te înspăimânta, căci eu sunt cu tine să te scap. Așa cum a zis și ucenicilor din Evanghelia de astăzi. El le-a zis, nu vă temeți, eu sunt îndrăzniți. Și atunci, frate creștine, ce ușoară va fi viața ta, când vei vedea cârmuitor pe Mântuitorul, pe Fiul lui Dumnezeu, căci El este calea spre țărmul mântuirii noastre. El știe când vine furtuna și El singur știe să o liniștească. Lasă-te tu cu credință, cu dragoste, în mâinile Lui, ca să conducă El. Cârma vieții tale, și îndată vei scăpa de toate grijile, necazurile și primejdii. Am citit undeva că pe o vreme de furtună, toți călătorii unui vapor erau cuprinși de groază și de spain. Numai un copilaș stătea liniștit și zicea, E tata la cârmă, nu mă tem”. Era copilul capitanului de vapor. Toți călători au rămas mișcați, încremeniți de credința copilului care o avea în tatăl lui, care cărmuia vaporul. Așa și cu noi. Să avem încredere neclintită în tatăl nostru cel ceresc, că el va cărmui cu bine corabia vieții noastre, dar și noi... Să fim copiii legitime ai lui, copii cu dragoste înflăcărată de el și cu încredere neclintită în puterea harului său. Și să avem grijă să nu părăsim pe Domnul pentru poftele și plăcerile noastre, că atunci suntem în cea mai mare primejdie. Că-și foarte mulți! s-au aruncat în prăpastie și în pierzare din cauza poftelor și a păcatelor lor. Într-un sat a izbucnit un incendiu și a început să ardă câteva case. La una din case s-a întâmplat să fie și un copil mic într-un leagăn. Mama lui s-a grăbit să care din casă lucrurile ce le avea, banii, hainele, vasele și altele, dar copilul l-a uitat în leagă, îndormind. Tocmai târziu și-a adus aminte când focul cuprinsese totul, un țipăt înfiorător s-a auzit din lăuntru, copilașul ardea. Sipete te disperate, scoase și mama de afară. Dar totul era prea târziu, nu mai putea să facă nimic. Întocmai așa fac cei mai mulți creștini cu sufletul lor. Copilașul din noi, scânteia din Dumnezeu, comoara cea neprețuită pentru care a trebuit să se jerfească însuși Fiului lui Dumnezeu, căci nu se putea cumpăra cu nimic de pe pământ și din cer. Aleargă omul în sus și în jos, strânge, fură, minte, înșeală, dar sufletul, copilașul, lasă să ardă în focul păcatelor și a pieirii veșnice. Cei mai mulți numai pe patul de moarte se trezesc, că și-au uitat sufletul. Dar atunci e prea târziu. Atunci văd toți că s-au înșelat pe patul morții, atunci când vin asupra lor demonii cei urâți și cumpliți și în fig ghearele lor negre să-i ducă în chinurile iadului. Așa au venit demonii la unul pe patul de moartea lui. El toată viața nu crezuse că există diavoli, când îi spunea câte cineva râdea de ei și nu îi credea. Acum când el se zbătea cu ei și îi vedea, spunea el în gura mare, iată că au venit demonii să mă ia, iată-i ce urâți sunt, dați-i afară, dați-i afară. Dar cei adunați în jurul lui căutau să-l încurajeze, spunându-i că nu-i adevărat: Nu există diavol, n-a existat toată viața că nu există diavol. Dar el zbira cât putea cu părere de rău și îi părea tare rău că nu vedea că nu-l crede nimeni. Și așa a dat suflet în lor, gemând în disperare. În zadar a crezut atunci. Atunci a fost prea târziu. Iată, iubiților, să ne trezim mai înainte de timpul acela, să ne apropiem zmeriți de Dumnezeu și să-i închinăm Lui cât mai mult din timpul nostru, din clipele noastre, din repausul nostru căci numai acest timp este cu adevărat câștigat, numai această vreme petrecută în biserica Lui, în rugăciune, în lucrarea Lui. Acest timp este de preț înaintea Domnului și acest timp este scump pentru sufletul nostru, dacă noi îl întrebuințăm așa cu folos. Că se scurge așa de repede, trece pe lângă noi și ne pomenim la sfârșitul vieții noastre fără roade, înșelați. Să luăm aminte că atunci e prea târziu. Un învățat din Anglia s-a gândit să strângă multe întrebări de la mai mulți oameni care scăpase din ghiara morții, cu sigur, și îi întreba... Ce s-au gândit ei în clipele acelea când s-au văzut în fața morții? 80% din cei întrebați au răspuns că în clipele acelea când s-au văzut în fața morții s-au gândit cât de rău și-au cheltuit ei viața și cât de puțin au lucrat pentru sufletul lor. În fața mea, spune unul, nu vedeam decât faptele mele cele rele. Simțeam că mă topesc sub groaznică mostrare, că nu mi-am îngrijit de suflet. Fiecare dintre noi poate ne aducem aminte decât o primejdie din viața noastră și poate am întâlnit pe câte cineva, cunându-ne cu foc, că era gata, gata să plece, Ba din accident, ba din boală și din câte și câte. Despre apostolul Petru mai știm că au mai venit peste el și alte feluri de valuri mai târziu. Atunci când se afla în curtea arhereului, și s-a lepădat de trei ori de Stăpânul Hristos, tot de frică, de frică s-a lepădat, de frică unei slujnice, ca să nu-L cunoască. Iar din acest somn al lepădării l-a deșteptat un cocoș. De câte ori cădem și noi în vreun păcat, ne cântă și nouă un cocoș. Acest cocoș este conștiința noastră, este glasul cel din lăuntrul care ne mustră pentru lepădările noastre. Cum ai săvârșit păcatul, mai curând sau mai târziu, cocoșul acesta îți va cânta, Or Oriunde te-ai duce de glasul lui nu vei scăpa, acest cocoș al conștiinței tale nu va tăcea decât cu o condiție: să plângi cu amar ca Petru și să te întorci plângând la Dumnezeu cu pocăință. Ferice de cei care se trezesc la cântarea acestui cocoș ferice de cei ce stau treși toată viața până la ultima răsuflare. Vai, celor care nu se trezesc nici până în ultima clipă! Să fim atenți că pierzarea cea mai cumplită vine din cauza fricii. Din această cauză era să se scufunde Petru, că i-a fost frică de valuri. De vântul cel tare care sufla. Din această cauză s-a lepădat el de trei ori, de frica unei femei slujnice ca să nu sufere ceva, să nu fie luat și el cu Isus la bătăi și la închisoare și la suferință și la cruce. Din această cauză sfătuia Petru pe Domnul Hristos să fugă de cruce și de moarte. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva, să mori în suferințe de acestea care ne spui. Și tradiția spune că fiind Petru la Roma, în timpul celei mai grele prigoane, a fugit de frică, însă pe drum a întâlnit pe Domnul Isus Hristos, mergând spre orașul Roma, și l-am întrebat unde te duci, Doamne? Și a răspuns domn: Mă duc petre să mă răstignesc iarăși în locul tău, că tu fugi, adică, se e frică, nu vrei să mor. Și atunci Petru s-a întors înapoi și a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos fără să-i mai fie frică, și-a adus aminte că de moarte nu scăpăm, nimeni nu scapă. Ferice de cine moare și sufere pentru Dumnezeu, pentru numele Lui. Am luat noi palme pentru Hristos, că El a luat, Am stat noi undeva la închisoare pentru numele Lui, că El a stat. El a fost hulit și bazjocorit și răstignit între tâlhari, socotit vrăjmaș, și răzvrătitor și mincinos și păcătos, El, creatorul cerului. Și noi ne supărăm de o vorbă și ne lepădăm de un cuvânt spus de cineva aiurea Și mai ne batem și cu pumnul în piept, că suntem creștini, ucenici ai lui Hristos. Să nu ne apuce moartea cu păcate de-astea, că vai de noi va fi, să ne aducem aminte că de multe ori am trecut prin groaza morții și atunci când am trecut fiecare ne gândeam la păcatele noastre, la nepregătirea noastră, la nepăsarea noastră, la timpul care s-a scurs și n-am făcut nimic pentru suflet, pentru copilașul acesta sfânt care va zbura să-și aplata acolo la Creatorului. Am purtat grijă de trup, de lucrul acesta trecător și muritor. Pentru el muncim și lucrăm, zi și noapte, sufletul neglijat, neîngrijit, nespovedit, neîmpărtășit, nepregătit. Ne mirăm când auzim pomenindu-se, prin biserici. Ion Maria, George, Constantin, ne spovediți, ne împărtășiți, morți fără lumânare, fără pregătire, ce mai apucă iadul, ce roade bogate are diavolul? Să ne trezim, frați creștini, să fim gata în tot momentul. Clipele acestea să le socotiți. Cântatul unui cocoș, un cocoș va a cântat astăzi. Deșteptați-vă, treziți-vă, fiți gata, stăpânul este la ușă. Stăpânul nostru, Hristos, ne cheamă la el, vine ca să-și ia copiii, ucericii, fecioarele cu candelele aprinse și va lua pe acelea care le va găsi cu candelele aprinse, pe cele nebune, nechipzuite, care împrosti și-a cheltuit viața. Vai de fecioria trupească lor, că nu de aceasta este vorba, de fecioria sufletului, de înflăcărarea credinții, de focul acesta sufletesc creștinesc dumnezeiesc care trebuie să-L purtăm în noi, să fim întotdeauna înflăcărați pentru El, pentru numele Său, să nu ne mai târâm pe pământ, că lăsăm curând, să ne sfințim mintea și inima, tot trupul și toată ființa noastră ca să fie gata la glasul trâmbiții când va suna împăratul pentru a ne aduna la el. Ne amintim poate cu toții de groaza cutremurului care a fost. Câți atunci nu și-au pierdut bani, bijuterii, case? Copii, despărțiri dintre ei soți, i-a despărțit Dumnezeu că trăiau poate în păcate porcești. Păcate sodomiei, păcate de cele mari și grele. Și care am rămas, și care eram atunci în momentele acelea. Cine nu s-a trezit, cine nu s-a tânguia? Cine nu-ți aducea aminte? Cine nu zicea, Doamne? Doamne, acum plec și n-am făcut nimic pentru suflet. Doamne, acum am înghite pământul și n-am făcut nimic. Să ne aducem aminte și să ne încredințăm în mâinile Stăpânului Hristos viața noastră. Să-l rugăm și noi, ca ucenicii, să nu ne lase singuri. Valurile sunt mari, ne îngrozim de hulele celor necredincioși, celor răi. Știți cine are cei mai mulți dușmani? Știți cine e înjurat mai mult ca noi? Dumnezeu! Dumnezeu este înjurat mai mult ca noi, păcătoși. Dumnezeu este hulit, El care ne dă nouă de toate, El care ne hrănește și ne miluiește. El e hulit, El are cel mai mult vrăjmași. Dacă suntem păcătoși, că nu e nimeni fără de păcat, nu e Cumplit, să te gândești să mai fii și vrăjmașa lui Dumnezeu? Ce vor face vrăjmașii lui în clipele precării? Să călătorim și noi pe marea vieții acesteia tulburată de tot felul de ispite și necazuri și să-l rugăm cu credință statornică, cu credință înflăcărată, să fie cu noi în toate zilele și noi să fim cu El în toate clipele. Stăpânul nostru și Mântuitorul Iisuse, Caută din înălțimea Sfântului Tău locas spre toți creștinii aceștia care s-au adunat aici la cuvântul Tău liniștește marea cea învolburată și înfuriată din casele lor, din sufletele lor. La cei care n-au pace, dă-le pace, stăpâni, Zit un cuvânt pentru ei. iartă de păcatele, zic cum ai zis lăbănogului, iertate păcatele tale să fie. întărește încredința pe cei bolnavi tă tămăduiește și îi miluiește pe toți cu darul, cu bunătatea ta, cu mila ta, ca să te slăvim și în viața aceasta câte zile mai avem și acolo în ceruri, în vecii vecilor. Amin.